Почваме с една знакова песничка, която е съвсем прясно родена. Казва се, повтаря и след мен, и е на младата композиторка Габриела Вергилов, която живее и работи в Белгия, в Брюксел. Въпреки това, песничката е на български и като я чуете, ще разберете веднага, защо почваме с нея. парати на по два от нас. може да стане като хим а, на борбата срещу коронавируса след тази съвсем нова песничка, мисля, че това е първият ефир, който тя получава. Излезе буквално вчера. А, тя е озаглавана, повтаря и след мен. Песента е на младата композиторка на електронна музика и а, Диджей, българка, която живее в а, Белгия в Брюксел, Габриела Вергилов. Запомнете това име. Казвам добър ден, Хоризонт до обед на Габриела. Здравейте! Здравейте, Хоризонт! Много ми е приятно да се чуем. Песничката Може ли коронавирусът да е повод за вдъхновение, а не само за страх и тревога, Габриела? Ам, вдъхновение е много силна дума предвид вируса и това колко е тежък, нали? Но ам, а, идеята да направим нещо заедно с а, съответно дизайнерката и аниматорката, защото тази песничка трябваше да отбележи, има прекрасен клип. Моля, гледайте го в YouTube. Казва се Repeat After Me. Повстарай след мен. Напишете името ми, Габриел Варгилов, и ще излезе веднага. А, с Розалина Буркова, която е зад а, видеото, а, обсъждахме въпросната криза и си казахме една на друга, че а, разбира се, ние почитаме това, което ни се казва от всякъде, от всяка една медия, какво трябва да правим, колко е страшен този вирус, но това в същото време, така малко или много, двете като артисти, толкова, а, толкова дълбоки души, по някакъв начин това ни напряга, нали? а, не се от най-приятните новини и решихме как по някакъв начин да вдъхнем, а, да вдъхнем нещо... Нещо по-позитивно, нотка позитивност позитивностто българина в подобни времена на криза, като им поднесем тази информация, която се поднася, разбира се, от всяка една страна в момента, а, на медията и на управляващите, но по един малко по-забавен начин. Та песничката има именно за това подобно по-детски му звучене. Аз е пея, защото, освен всичко друго, съм и вокалист, и в същото време анимацията е а, изключително достъпна, разбира се много ясно какво трябва да се прави и какво да не се прави в същото време. Така че се получи една перфектна симбиоза между мен и Розалина Буркова, която е прекрасна, пак казвам заслугата е абсолютно и нейна. И така, това е нашия, нашия месец към слушателя и този, който гледа, съответно, клипчето. Много е добро посланието. Анимацията Благодаря. наистина е забележителна. Аз се запитах за кого мислехте, когато я писахте, когато Розелина рисуваше, когато вие пяхте. За млади хора, знам, че имате много последователи а, в, а, и в България включително, но и в а, други европейски държави, именно като диджей и млад композитор посланието към тях ли е или към техните баби и дядовци? Зачудих се дали това съвременно звучене всъщност няма да, да свърже поколенията и дали това е новият вариант, как да кажа, днешният вариант с ритъма на днешното mm -hmm. време на Хейречички Хейги 2. А, благодаря всъщност за, за референцията. Много интересна референция тук, що направите вие с Хейречички Хейги 2. Затова аз не се бях замислила лично. Ще попитам Розелина много интересен въпрос. Но когато правихме цялото нещо, мислихме за абсолютно целия български народ. Всякакви възрастови групи от 0 до 100. Буквално. Пак за това повтарям и пак и за това по този начин звучи и изглежда самата песничка и самото видео, за да, може, за, за да могат те да бъдат разбрани, изхванати и асимилирани от всяка една българск, а, от всяка една възрастова група в България. И ние като българки, съответно, искахме да насочим а, посланието към нашия български народ. А, независимо, че и двете живеем извън България, а, това нищо не променя. Ние сме закървени от uh, добър за стара планина, на траке и така нататък. Това е, е богат, да си остава. Е прекрасно. Това е прекрасно, Габриела. А, между другото и с Розелина вчера разменихме мисли през социалните mm -hmm. мрежи. А, и вие двете живеете извън България. Разбрах mm -hmm. обаче, че не просто вие, но и семействата ви са извън България. И все пак сте решили да направите тази песничка на български текста, сте го написала на български. Mm -hmm. Вие сте в Белгия, нали така, в Брюксел? Да, аз живея в Белгия, в Брюксел, но работата ми като диджей е свързана с зад много пътуване. В момента съответно аз съм поставила всичко на стендбай, изчакване, докато по а, тази кофти вълна. А Розалина също работи от вкъщи, аз също работя от вкъщи и двете направихме песничката от домашните си студия. Um, а как, да. ще ви, как ще ви засегне коронавируса? А, казвате, че отменяте пътувания. Тази седмица трябваше да подгрявате. Uh -huh. Нали така? на да. е, е, Едно събитие, нещо, което не правите често. Правите самостоятелни сетове. Да. Знаем, че това е по-специфична музика. А, спирате всичко, така ли? Да. А, всъщност съветвани сме... Ние всички пътуващи, така наречени артисти и пътуващи музиканти от а, агенциите, с които работим, да си останем вкъщи, защото а, а, бавно, но славно марката, ако мога така да се изразя, в момента за подобен вид артисти, както и не само се сирива, за жалост. А, нали, освен, че световната економика вече е ясно, че тя започва да влиза в някакви търтезия. Също така и, и нашия маркет а, започва да, да отива надолу за жалост. Въпреки, че аз разговарях и с други приятели, артисти, които творят в сферата на фотография, мода, а, публиковане, а, художници и писатели, всякакви такива интересни натури, всичките казват едно и също, че опасяваме се, че навлизаме в трудни времена, нали, за, за артистите. По принцип да си артист е трудно. Да, така е. Не като да имаш работа от 9-5. И но... сигурно заплащане също така. Да, но със сигурност, но със сигурност а... гледаме да мислим, а... гледаме така да се, ако мога така се изразя, да се заразяваме с а, добри мисли за да можем да привлечем а, положителното, колкото се може най-много от а, тази ситуация, която е леко притеснителна, но ще излезе от нея. Сигурни сме в това. Благодаря, да. благодаря на Габриела Вергилов, българската композиторка на електронна музика и диджей, която работи в Белгия с песен посватена на коронавируса Repeat After Me 19 за първи път в ефир, полезна за тинейджери и техните баби и дядовци и днешна версия на Хей речички Хеги 2, която ни дава шанса да говорим и пеем за коронавируса по различен начин. Не със страх, а с полезни съвети и намигане.